Тепер знаю, що це не так. Тепер, коли стою в очікуванні у дворах хаосу і розповідаю вам, як усе було, знаю, що це не так. Але я знав це і тоді, тієї ночі втір на ногті. І знав це раніше, коли бився зі сатиром у чорному колі Лорейна і коли жив на маяку Кабри після втечі з темниць і коли дивився на руїни Гарната. Я знав, що це не все. Існує щось більше. Розумів це, бо відчував, що чорна дорога йде далі, цих меж. Вона йде крізь божевілля у хаос і навіть далі. Почвари, котрих бачив, проходили звідки лязь, однак вони не були моїми творіннями. Якимось чином я допоміг їм прорубати цей шлях, але вони вистрибнули не з моєї версії реальності. Вони існували самі собою, або ж належали комусь іншому. Відповідь тут не надто важлива. Але їм вдалося пробити дірки в полотні метафізики, яке ми плели руками. Почвари вірвалися в наші землі, не належачи їм. Вони загрожували територіями і нам самим. Фіона та Бран ступили крок за межі всього і натрапили на те, існування чого ніхто з нас ніколи не вірив. У певному сенсі вивільнене зло навіть вартувало цього знання. Адже ми не самі, а тіні насправді не наші іграшки. Хоч би як стосунки єднали нас із тінями, я більше не міг дивитися на них так, як раніше. А все тому, що темна дорога починалася на сході і тягнулася на край світу за межі того місця, куди міг ступити я. Тиша та срібло. Відходжу від перил, спираюся на тростину. Проходжу крізь перевиту туманом, висріблену місяцем матерію видінь пентежного міста. Привиди, тіні тіней, образи ймовірностей. Можливо, і можливо було колись. Можливості втрачені, можливості здобуті. Тепер іду променадом. Постаті, обличчя, безліч знайомих мені. До чого тут вони? Складно відповісти. Деякі губи ворушаться, деякі обличчя кривляються. Ні слівця немає для мене. Непомічений проминаю їх. Там силует. Самотня жінка чекає на когось. Її пальці розв'язують хвилини, відкидаючи їх геть. Обличчя відвернулося від мене, а я хочу його побачити. Знак того, що я робитиму, чи й мушу зробити. Вона сидить на камінній лавці під сучкуватим деревом. Зорить у бік палацу. Її постать Верми мені знайома. Наблизившись, я розумію, це Лорен. Вона продовжує вивчати щось позад мене, не чую, як я кажу, що помстився за її смерть. Але я мав силу змусити її почути мене, і сила ця висіла у піхвах на моєму боці. Витягнувши Грейс Вандір, я здійняв його над головою. Місячне сяйво оживило візерунки на лезі. Поклав меч на землю між нами. «Корвіне!» Вона закинула голову і сфокусувала погляд, а її волосся іржавіло під місяцем. «Звідки прийшов ти надто рано?» «Ти чекаєш на мене?» «А вже ж ти сказав, як ти тут опинилася?» На цій лаві? Ні, у цьому місті. Амбері, я тебе не розумію. Ти сам привів мене сюди. Я? Ти щаслива тут? Ти ж знаєш, що так, поки зі мною ти. Я пам'ятав рівність її зубів, не забув і про ластовиння, що ховалося під м'яким покривалом світла. Що трапилося, це дуже важливо. Уявімо на мить, що мені нічого не відомо. Розкажи мені про все, що трапилося після бою в чорному колі у Лорені. Лорен супилася, підвелася, відвернулася. Ми посварилися, сказала вона. Ти пішов за мною, прогнав Мелкіне, і ми поговорили. Я збагнула, що не мала слушності і пішла за тобою в Вавилон. Там твій брат Бенедикт переконував тебе поговорити з Еріком. Ти відмовлявся, однак погодився на перемир'я після того, як Бенедикт сказав тобі щось. Ерік заприсягнувся не завдавати тобі шкоди, а ти поклявся захищати Амбер. Ваші клятви засвідчив Бенедикт. Поки ти шукав хімікат, ми залишалися в Авалоні, а потім пішли в інше місце, де ти закупив дивну зброю. Ви виграли битву, але Ерік... Лежить тепер поранений на полі бою. Лорен спинилася і поглянула мені у вічі. Ти маєш на думці розірвати перемир'я, так, Корвіне? Похитавши головою, я вирішив, що маю обійняти її. Тягнувся до Лорени і хотів міцно притиснути її до себе, попри те, що один із нас не існував, не міг існувати, і коли б крихітна відстань між її та моєю плотю зникла. Я сказав би їй, байде же, що трапилося чи трапиться. Ні, я не дуже здивувався, але все одно перечепився і впав на Грейс Вандер. Моя тростина лежала на траві за кілька кроків від мене. Підвівшись на коліна, я побачив, що барви зникли з її обличчя, очей, волосся. Її рот шепотів примарні слова, а голова повернулася в інший бік, шукаючи когось. Сховавши у піхви Грейс Вандер, та піднявши із землі тростину, я знову підвівся. Вона пильно дивилася крізь мене і помітила когось. Її лице просвітліло, вона всміхнулась і рушила вперед. Я відійшов у бік та, обернувшись, спостерігав, як вона підійшла до чоловіка, впала в його обійми, вдивляючись у вічі, а привид щасливич зі срібною трояндою у петлиці камзола вивчав її і цілував. Я ніколи не дізнаюся, хто він. Срібло у тиші і срібло. Іду геть, не озираюся. Перетинаю променад. Голос Рендома. Корвіне, з тобою все гаразд? Так. Трапилося щось цікаве? Не зараз, рендуме. Вибач. І раптом перед палацем виникли миготливі сходи. Вгору, а тоді праворуч. Повільно та спокійно йду до саду. Примарні квіти коливаються на стеблинах навколо мене. Примарні кущі виблискують білим цвітом, що скидається на застиглі фейерверки. Ніщо не має кольору. Прокреслено лише найголовніші риси, просріблено ключові лінії, щоб привернути погляд. Тільки найнеобхідніше. Тірна ног та особлива частка тіні в реальному світі породжена імпульсами ід. Повноцінна проекція амбера в небі чи, може, навіть терапевтичний засіб. Ід – алюзія на теорію Зігмунда Фройда про структуру людської особистості. За його теорією психоаналізу, людська психіка складається з трьох сутностей. Его – я, ід – воно, та супер-его – над я. Якби не срібло, я б сказав, що ця частка душі темна, як ніч, і тиха. Продовжу йти. Повз фонтани, лави, гайки, вишуковані алькови, сховані у лабіринтах живоплоту, Ступаю вуличками, піднімаюся в ряди годи сходами. Переходжу місточки, оминаю ставки під деревами, дивні статуї, брило. Сонячний годинник. Чи тут це місячний годинник? Звернувши праворуч, впевнено рухаюсь вперед, ковзаючи до західного краю палацу. Ліворуч крізь двір над яким нависають балкони, що більше приводів на них, за ними – всередині. Знову по колу до задньої стіни, лише для того, щоби знову побачити сади, котрі так зачаровують при звичному світлі місяця в справжньому амбері. Постаті стоять і розмовляють, жодних рухів, окрім моїх власних. Внутрішній потяг кличе мене праворуч, і неначе розправляється в мені якась пружина, а я йду туди. Перемісненько до громадя високої загорожі, з маленьким отвором у ній, який ще не встиг зарости. Колись давно тут дві фігури обійнялися. Вони випускають одне одного з обіймів, щойно я збираюся йти геть. Звісно, це не моя справа, але Дейдра. Там стояла Дейдра. Ще до того, як чоловік обернувся, я знав, хто він. Жорстокий жарт її сили, що керує сріблом і тишею. Назад, назад, геть від цієї загрожі. Повертаюся, перечеплююся, знову встаю і втікаю, якомога швидше, якомога далі. Голос рендума. Корвіне, з тобою все гаразд? Пізніше, дітько б його взяв, пізніше. Корвіне, світанок, зовсім скоро. Я вирішив, що маю нагадати тобі про це. Вважаю, що нагадав. Подалі звідси, швидко. Час тір на ногті, також сон. Слабенька втіха, але це хоч щось. Швидше, подалі звідси йди геть. До палацу світлого творіння розуму та душі вигляд у нього чіткіший, аніж навіть у справжнього. Оцінювати досконалість – те саме, що висловлювати судження, які не мають ціни, але я мусив дізнатися, що ховається всередині. То мав бути кінцевий пункт мого шляху. Цього разу навіть не спинився підняти тростину, коли вона впала в блискучу траву. А я знав, куди маю йти і що мушу зробити. Хоча й очевидно було, логіка, котра рухала зараз мною, зовсім не належала притямному розуму. Швидше сходами нагору до заднього порталу. Знову повернувся біль у боці. Через поріг у повну відсутність зір та місячного сяйва. Світло рухається без жодного напрямку. Ковзає без мети і сенсу. Там, де воно зникає, панують тіні. Охоплюючи величезні частини кімнати, коридори, ніші та сходів. Серед них, крізь них, тепер я майже біжу. Чорно-білий простір дому. Мене охоплюють підозри. Чорні плями видаються зараз дірами в цій реальності. Я боюся впасти в них. Щезнути там на віки віків. Повертаю, проминаю, нарешті заходжу. Тронна зала. Бушелі темряви завалюють ту уявну лінію, яку прокреслюю очима від себе до трону. Там я помічаю рух. Наближаюся, і щось пливе праворуч від мене. Пливе й підіймається. Взуті у червики ноги з'являються в полі зору, поки я все ближче і ближче підходжу до підніжжя трону. Грейс Вандір ковзає мені в руку, виграючи у світловій плямі, і знову набуває оманливого блиску, видовжується і сам починає Є скрити.